Ki ez a beképzelt vándormodár, akit magán kívül nem érdekel semmi más mert csak folytja a szót. Mit keresik? Fiala János vagyok. Mit fogadtak be? Kíváncsi sem a helykéres és a jobbító utószárt még egy képzelt árbózkos Jó reggelt! Kicsőnk. Még mindig kicsünk. Jó reggelt kívánok, fiala János vagyok, lehet? Ami szólt az új Pestő önkormányzat támogatja vonalban, Wintermantel Zsolt. Uh, itt van. Ötösök nincs itt. Ijjaj, akkor. Még egyszer. És rögtön összem. Nem te a telefonszámot illetően. Most meg mással beszél. Ők is tudják, hogy egy rádió, is a háromféle részből áll, vagy három különböző részből, zenéből, szövegből és csöndből. Ések vannak a hadak útján. Nekolban az én készülök. Ezen kicsöng? Oké, okay, de akkor valamit nem stimmel, akkor próbálkozom. Akkor ezek szerint működik. Akkor te még egy bátortalan kísérletet. Ez hogyan van? Itt vagyok, halló? Itt van, benyom, nem működik. A rádió produkál olyat, amit szeptember 1-ig még talán próbál tehet, de aztán én... hallo? Itt vagyok, hallo? Okay. Rendben van. Ez miért nem működik? Ez lehet sem, sem jó igen egy kis türelmet kérem jó meg van van Mindjárt, tehát a zenét, ha ne meg jó köszönöm szépen Mindjárt. they are the secret that my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 And anyway, I that Visszavettem, csak volt itt egy probléma, amit megosztottam a helyi erőkkel, mert úgy gondoltam, hogy csak azután fog tudni önnel normálisan beszélgetni. Itt van? Lényeg, hogy működjen. <laughs> Igen. <laughs> um... És minden jár a fejemben, és ezekből néhány dolgot megosztanék önnel. Az egyik az, hogy olvastam önnel a Magyar Hírlaban készült nagy interjút, és itt van a fejemben még az, amikor beszélgettünk a kockáról, a metróban igen. emlékszik, az ajtóról. Igen, igen, igen. És ugye szóba került az, hogy ilyen véletlenek vannak-e, vagy nincsenek. És azóta egyszer, kétszer, vagy háromszor ismét voltak ajtó hibák és arra gondoltam, de nem akartam fölhívni, fontoskodás lett volna a részemről. Ugye arról van szó, hogy ennek a felújított metrókocsiknak az ajtajai nem működnek tökéletesen. Ezzel kapcsolatban a szó átvit vagy a szó szoros értelmében van egy hisztériakeltés, ami nem egy jó szó, de legalább e fölé már nem lehet menni. Tehát itt most a legföl, ez, ez már felülbír, tehát ez, ez a legnagyobb, ez az ásze fölött már nincsen kártyalap. És és akkor felvetődött az, hogy miután ez egy hiszterizált közeg, ilyen nem fordulhat elő véletlenül, hogy oda beessen egy ilyen kocka. Feljelentést tett a, a fővárosi közgyűlés, vagy a polgármester hivatal, vagy a főpolgármester megfelelő rész alahuzandó, és ön egy vagy két héttel ezelőtt arról beszélt, hogy az önvéleményes szerint sem kizárt, hogy és ez ebben az interjúban is megjelenik, majd utána újabb ilyen hibák vannak, ahol nem találtak ilyen kockát, és azt akartam öntől kérdezni, hogy mit gondol erről most? Hát egyrészt a, ezek az újabb esetek valószínűleg kisebb publicitás kaptak, mert hozzám sem nagyon jutottak el, tehát én nem követem a BKV napi jelentéseit. A másik pedig az az, hogy ha az embernek mit tudom én, háromszor leveri a amit a, tudom én, a, a klímaberendezés a, a, a biztosítékos mm. negyedre, meg valaki elvágja a maddagot, a kettő az, az két külön eset Tehát nyilván egy új én nem fogom védeni az orosz metró felújítást, tehát nyilván, ugye valaki, én mész műszaki ember vagyok, és mint olyan tudja, hogy biztonsági tényezőkkel kell számolni, a meghibásodás, a baleset, az mérhető és számszerűsíthető kockázattal bír. De ennek ellenére, ha valaki elvállal egy munkát, akkor az kutya kötelessége úgy annyi pénzért, határidőre és a legjobb minőségben és a vállalt garanciális és egyéb feltételekkel leszállítani. Erről szól a világ. Tehát, ha vannak megkibásodások bármilyen okból kifolyólag, az nyilvánvalóan a felújított cégnek a, a sara, és ha jól tudom, ott is történtek személyi változások, szintén csak a sajtóból értesülve. Ettől függetlenül, ha a tíz meghívásodásból kilenc úgymond a normális, tehát, hogy sajnálatos módon konstrukciós, vagy bármilyen figyelmetlenségből származik, ha van mellette egy olyan, ami viszont rendkívül hogy a nus, az, az azért fölvet kérdéseket. Tehát az külön történet. Az külön jó ki tört... a felújított szerevények, vagy pedig volt jó, de én, a én a egy történet. olyan csobópódban állok, egy olyan körforgalomba, ahol ezek a különböző utak találkoznak, vagy legalábbis befutnak ebbe a körforgalomba. Azt kérdezem Öntől, hogy különs arra, hogy az interjúban szó esik az országgyűlési választásokról, és az, hogy ez befolyásolja az önkormányzatok életét, és erre ön válaszol, amire még kitérünk, hogy ez a hiszterizált lékül egyébként, amely a tömegközlekedés valamely egységével kapcsolatban van, és aztán mindjárt mögé lát olyan dolgokat, vagy nem mindjárt, de kész, kész vagy készséget mutat olyan dolgokat mögé látni, amit egyébként más szituációban, vagy máshol nem feltétlenül, de mi itt élünk, Eh, hogy ez egy muszáj kelléke az itteni létünknek, vagy az kérdezi, hogy fialáltás most miért mondja ezt, mindig azok eh, irítálják a másikat, akiknek egyébként ez politikailag összejön, vagy szándékukban áll, vagy azt gondolják, hogy ebből valami politikai hasznot lehet nyerni, miközben az ember azt gondolja, hogy egy metro ajtó az mégsem lehet egy politikai haszonszerzés eszköze. Mire az a válasz, hogy de mégis? Hát az a most nem akarok itt nagyon okoskodni, ugye van ez a mondás, hogy kinek az érdeke, hogy mindig azt nézzük, hogy kinek az érdeke. De én azt kérdezem, érdeke. hogy muszáj ez? Egyáltalán nem muszáj, de mi, mi teremtettük magunknak ezt pedig, hogy mindannyian ilyen 10 millió magyar, hogyha csak a határokon belül nézzük, de hogyha kíjed nézzük, akkor egy állampolgárság ügyből, ahol sehol a világon nem lehetne politikai kérdést csinálni, és től sem merülne kérdésként az hogy adott esetben megadjunk állampolgárságot a határon kívül e, reket testvéreinknek. Én e, e, nálunk mégis sikerült ebből egy ilyen csúfos e, politikai ügyet csinálni azoknak, akinek ez érdeke volt éppen, hogy ezt megtegyék. Tehát egyébként nem pont ezzel a, a történéseken párhuzamosan olvasom, hogy talán Londonban is volt egy ilyen hasonló ajtós megkimásodás, és ez a teljesen természetesnek vették, hogy egy megkimásodást a a szeretnénk megjelenteni, stb. pedig azért a Londoni Metrót, nem lehet azzal vádolni egyébként, hogy nem lenne megfelelő <gül> hálózattal rendelkező, hogy nem működne elég régóta, hogy nem járnának rajta nagyon sűrűn, és nem vinének el nagyságrendel több utast, mint a, mint a Budapesti metron. Tehát meghívásodások vannak mindenhol, és érdekkeresés megadott. És egyébként csak rosszabb lesz, én ezt mondom, nem én mondom, politikai elemzők is mindenki mondja, hogy Jövő áprilisban, májusban, nem is tudom mikor, ugye a vasszegődési választások lesznek, szeptember itt van a nyakunkban, ez csak rosszabb lesz. És ugye olvastuk, hogy vannak olyan kiképzőtáborok, most direkt mondok így, ahol ugye arra készítik fel a, a civil, és itt most direkt egy kicsit a hangkorozásomban másként ejtettem a civil szót, olyan szeretetek, akik szintén... E Jól felfogott, valaki ebbeke által, valaki által pénzelt módon tanítják, hogy hogyan kell. De most azt kérdezem ennek kapcsán öntől, hogy abban ön biztos? Vagy mennyire biztos, hogy amikor ezeket a pontokat megemlíti egy olyan kérdéssel kapcsolatban, amely a metró szerelvények ajtajával volt eredetleg kapcsolatos, tehát, hogy ezek a pontok most tényleg összekötnek egy egyenes? Pontosabban mondva, hogy ezek a pontok vajon kiadnak egy egyenest, vagy ezek egyébként a térben úgy léteznek, hogy vannak, de ezek egy egyenessel nem összeköthetők? Én, az, én, én, én, tehát, hogyha itt lenne tíz meghívásolás, ami bosszantó és minden egyes alkalommal egy órára kiesre a metró, és be kellene szerezni a pótló és, és semmilyen egyéb körülmény nincsen, akkor az ember egészen másképp állna ehhez a történethez, mint hogyha ha egy ilyen rendkívül érdekes körülmények között pontod. És, és ugye az volt a probléma, hogy ezzel nem is lehetett, akkor megoldani mert ezeket az ajtóhibákat általában vagy ott a helyszínen, vagy nagyon gyorsan, tudták orvosolni, de mivel ugye ez a beszorulás ugyan megtörtént, ezért ezt nem lehetett szállítani, le kellett szállítani valamennyi utas, ki kellett vonni az, az, az egész szerelvényt a forgalomból, és ugye nyilván, amíg azt kivonják, addig a többi sem tud, műkül, többi sem tud rendesen menetemszerűen közlekedni. Tehát én itt arról, és persze akkor hogy meg, lehet, meg, meg lehet fordítani, hogy tudom, hogy tudod, hogy tudom, hogy tudott. tehát az is lehet, hogy a BKV direkt tette be oda ezt a pakot, tehát hogy lehessen mire, vagy, de innentől kezdve tényleg elmegyünk egy ilyen szürreális területbe. Jó, de szürreális terület. Már az is, amikor egy relatíve kicsi civil szervezet tevékenysége kapcsán tényleg szó esik egy ilyen táborról, és akkor annak a tevékenysége megjelenik egy ilyen fakocskában, mint manifest bizonyítéka vagy esetlegesen manifest bizonyíték, bár esetlegesen manifest bizonyítéka szerintem fogalmilag kizárt, mint ami egyébként megakadályozza a metróajtók működésszerű létezését, és akkor azon gondolkodom, hogyha én egy pihentagyú messziről jött ember vagyok, akkor nem azt kérdezem a másiktól, hogy nem túlélénke a fantáziája, és ez egyébként nem von el túl sok energiát a hétköznapi tevékenységéből, miközben félre ne értsen. tökéletesen értem, amit mond, csak azon gondolkodom, hogy itt nem kellene egy-két tényezőt kiiktatni ebből a rendszerből. Én azért nem, azért nem folytat, vagy illetve átterelném egy másik irányba ezt a dolgot. Emlékszünk arra, amikor ugye Magyarország elkezdett kerítést építeni, mi voltunk a szemét nácik. És az osztrák kancellár elküldött minket mindenhova. Aztán rá két-három hétre vagy hónapra elkezdtek az osztrákok is kerítést építeni. Illetve az nem kerítés, hanem a kapu mint tudjuk, de attól még elkezdt. Emlékszünk arra, hogy az olaszok mit mondtak rólunk, hogy mi miért nem fogadunk be migránsokat, stb. So, most érdekes módon az olasz hatóság is eldöntötték, hogy felszámolják a, a menekülteket segítő civil szervezetek tevékenységét a földközi tengeren, és meg fogják állítani nem kerítéssel, hanem hajóblokkáddal a további migrációt. Tehát itt mindig csak az a kérdés, hogy ha valaki van egy probléma, és azt valaki felismeri, és idő előtt kimondja, akkor ő a hibás, vagy az a hibás, aki nem ismeri föl, és próbálja eltagadni a problémát. Jó, csak az a kérdés, a két történet között hol a a két történet között csak uh, abban a tekintetben, hogy valaki fölismeri a problémát, és kimeri elmondani adott esetben, hogy, hogy mi is állhat adott esetben egy ügy mögött. Lehet, hogy a egy banális történet, és az is lehet, hogy a a rendszerváltás utáni budapesti közösségi közlekedés egyik legnagyobb szabotára. Lehetség, lehetséges, de én a másik oldalról meg azt az opciót hangoztatnám, hogy mennyire ingerlékeny a mindenkori vezetés, tettem hozzá egy mindenkori, amikor valami nem jól működik, ezzel kapcsolatban támadások érik, időnként övön alul is, és akkor az egyik válaszában melyhez kétség kívül hozzájárul egy fakócka, olyan szintre emeli ezt a vitát, ahol az ember vagy elsírja magát, vagy elneveti magát, vagy lengedi a kezét, vagy ökölbe szorul, megfelelő rész aláhuzandó. Félte is én azt gondolom, hogy a mindenkor hatalmon lévőknek is sokkal nagyobb toleranciával türelemmel, és sokkal nagyobb nyitottsággal kellene kezelni bármilyen típusú működését, legyen ez egy új törvényjavaslat, legyen ez egy új beruházásnak az elindítása vagy üzembe helyezése. Én azt tudom, hogy a nyilvánosság, a nyíltság és az őszinte beszéd az nagyon sokat tud segíteni nekünk, csak hogy egy jó, pozitív, vagy, vagy nem pozitív példát, hanem egy, egy, egy, egy, egy, egy, egy jó örömhír közölhessek. Ugye beszéltünk róla, a Kunhaló utcában megnyitottuk a rendelőt. Ennek a rendelőnek a felépítése kevesebb ideig tartott, mint előtte az engedélyek beszerzése, és utána a használatba vétel és és meg egyéb engedélyek beszerzése. Az újpesti emberek, vagy legalábbis akik ide a környékre, környéken laknak, vagy Notabene a régi rendelőbe járta. Azt látták, hogy már a november végére, december elejére az épület teljesen kész volt, a munkások levonultak, és most sikerült megnyitni a múlt héten a rendelőt, mert nagyjából fél éves procedúra volt, hogy a megfelelő papírokat, engedélyeket, használatba vegye, engedélyt, stb. stb. stb. ezeket mind megszerezzük. Ebben van teljesen vállalhatóan és tervezett e határidő, mert például, hogy mivel a saját beruházásban készítettük el a az épületet az önkormányzat megrendelésére, ezért nem járhattunk el mi az építéshatóság ügyekben, hanem áttértet kellett kérni, fővárosi kormányhívás, tová rengeteg munka persze, benne van a nyár elevi szabadságolások, megkezés, a stb. stb. stb. De a tény, hogy a rendelő decemberre kész volt, és megnyit meg most tudtuk augusztus elején, vagy július, is vagy, mert nem is emlékszem pontosan rohan az idő. Ugye, és egyébként, ugye nyilvánvalóan jöttek, és itt a párhuzam hogy jöttek, hogy na nem, már megint, mi van már, izé, na, hát, és akkor az ember elmondta szépen, hogy igen, most ez az engedély, kérelem lett be az, van, most az van, átköltöznek, stb. Tehát, hogy az ember elmondja, hogy mi hogyan van, hogy milyen dilemmái problémái vannak. A so Szerintem többet segít, mint hogy ilyen. Akkor, de egy, egy, egy, egy malomba nevezünk, tehát én ugyanezt gondolom. Csak az a kérdés, hogy az ember mennyire ül fel azokra a szelekre, vagy azoknak a szeleknek a szárnyára, amelyek aztán elröpítik innen, és politikai kiképző táborokról beszél, amelyeknek aztán vagy bank köze, ehhez vagy nem, de minden esetre olyan betelefonálós műsorok betelefonálóira emlékeztet, ahol azért kétszer is meggondolnám, hogy ebbe az irányba a hallgatóval akarnék tovább menni. E tekintetben nyilvánvalóan önt ugyanannyi tisztelet illeti, meg mint az összes többi hallgatót, ezért mertem okvetetlenkedni. De ez nem az, ez nem az. Ugye egyrészt, hogyha én határoztam volna meg az interjú témáját, én ezt a témát úgy unblocktihagytam volna. De én nagyon ritkán, ez talán itt a műsorban is, műsorokban is kiderült már, hogy én azért a lehető legkevesebb alkalommal próbálok élni azzal a lehetősége, hogy ha már egy interjú helyzetben belemegyek, akkor ha valaki felvet egy témát, akkor arra legalább érintőlegesen ne választolják. Mondhattam volna... Nagyon lehetséges, témát... valaki be akar kapcsolódni, most ez csak az a kérdés, hogy ez most működik-e. Itt van Hello. Hello. Jó napot kívánok! Siman vagyok, Igen. a Magyar Telekom megvizetésból ja, szeretnálok. Nem, nem alkalmas időpont, <gül> <gül> nem alkalmas időpont, de <gül> lássad be, hogy a másik rádióban ilyen jellegű beszélgetések nem voltak. Hát <gül> a műszaki fejlődés is ad újabb lehetőségeket arra, hogy helyzeteket kezelni kell. Nem. Igen, Igen. mondanám, hogy szórakoztató, nem, nem mindig. Uh, én csak amiatt mondom ezt, mert még egy kérdés, és ez szintén az interjúval kapcsolatos, hogy én is tudok hangulatot kelteni. E, és az elmúlt időben sokat gondolkodtam azon, hogy hogy tudja az ember jóvá tenni azt, amit korábban hangulatkeltésben csinál, de sehogy. nyilvánvaló, hogy amit akkor tett, eh, ahhoz már nem tud hozzányúlni, a jelenben tud annak érdekében tenni a saját környezetében, hogy annak a lehetőségét minimalizálja, vagy akkor keltse a hangulatot arra. Tényleg eh, úgy tűnik, hogy minden körülmény adott. Eh, de amikor ugye azt mondja, hogy bizonyosan ilyen véletlenek nincsenek, mondja ebben a Nemrém megjelent Magyar Hírlap nagy interjúban az hogy, olyan, az, hogy egy olyan fakoszka, amit nem lehet a forgalommal kapni, tehát le kell gyártani pont ugyesében az ajtósimba, hogy bele is szoruló, az okot ad a szándékosság feltételezésére. Pont. Kérdés. Mégis kinek állna érdekében ilyesmit tenni válasz? Nem vagyok összeeskülés elmélet híve, de a vizes alatt egy ilyen közlekedés incidens nem lehet véletlen, létezik egy olyan érdekcsoport Magyarországon, amelyet fontos eredményként könyvelhet el, és akkor nagyon óvatosan fogalmaztam mindenki, amit gondol. De hogyha most egy, ha el akarom mondani, hogy, hogy és ez talán az interjúban is benne van, igen, benne van a véglegeségben, amikor a politikáról és a fővárosi attitűdökről beszélünk, hogy van olyan szervezet, aki politikai krédójaként határozta meg, hogy megfúrjon egy sport eseményt, tehát hogy a tette föl magát a hazai politikai térképre aztán most már kezd kiradírozódni, vagy legalábbis egy relánszott a kettő között hogy... nagy, igen, figyelj. Hát ott mindig, mindig van valaki, akinek az érdekét szolgálja. Tehát, hogy ha, ha, ha azt az érdeket nézzük, hogy, hogy legyen botrány, hogy ne, hogy, hogy ne lehessen egy sikeres ízesvébéről beszélni, ugye azért ez a sokaknak fáj, azért lássuk be, akik ezt ellenezték, akik előtte is fűtfát összehordtak, közben is próbálták mindenféle negatív oldalát beállítani, ő, pedig Magyarország egyik legnagyobb... De azt kérdezem öntől, a sikerült. szó átvét értelmében menem, az lenne ön egy objektív állami számbevő széke a Vizes VB-nek? Ami a kiadásokat illeti? Hát nekem volt egy... És most nem, az, nem akarom elbakotizálni a választ, de hogy nekem volt egy statisztika az egyetemen, aki idézte a klasszikust, hogy ő annak a statisztikának hisz, amelyet ő hamisított. Én ezt értem, Tehát de az vize, Vizes VB költségei alatt mit értünk, mert itt repked ez a 140 vagy 170, már eset tudom látni, hogy 140 vagy 170 milliárd forint, akkor a Drávo utcának a felújítása az beleszámít, vagy nem számít? De jól beszél, pontosan arról a van A Margit cégeknek a átépítése, felújítása. Igen, de, de Ott tartom, amit az elő mondott, hogy beszélni kell róla. Kellene egy olyan műsor, itt máshol tök mindegy, vagy egy olyan orgánom lehet az nyomtatott, vagy online, tök mindegy, ahol valaki kérdez, és valaki válaszol. A kérdések azok arra vonatkoznak, mennyibe került a másik, meg válaszol, nincsen benne szó Fideszről és MSZP-ről, hiszen ez a Duna Arena, ez nem egy Fideszes intézmény, és akkor a végén ott állnának azok a számok, amelyekkel kapcsolatban mindenki eldöntheti, hogy ez egyébként... Miközben nem szakértő, de a számokat látja, hogy ez így szerinte érdemes volt-e sem. És akkor nem beszélünk. De, de én mondok egyetlen, én abszolút értem, mondjam, és szerintem maga az össze, a fő összegy, az látszik, mert nyilván ugye, ha, ha előrelátó lett volna mondjuk az, aki ezt az egészet összerakja, és mondjuk a szervezőbizottságban nem felejtik ki az óriás toronyugrást, és akkor ne, elejletileg mondjuk nem 120 milliárdot fogadnak el, nem 127-et, mert ugye azt mondták, hogy 7 milliárd, vagy 3, nem 3 milliárdot, hogy az óriás toronyugrást, hanem nem 120-ot fogadnak el, 123-at, senki föl se ciszten. azt mondják, hogy újabb 3 milliárd, mert valaki kifelejtett az óriás toronyugrást, hogy azt oda meg kell építeni. Akkor, akkor akkor mindenki így a és összekapja magát. De kérdezem én a megítéléshez, mert a felvetés egyébként jó, mert ugye ezek megérte -e ez neki. Kérdezem én, az a reklámérték, ami az óriás toronyugrásnál, azzal a gyönyörű budapesti országházas, dunaparti panorámával együtt, órákon keresztül a világ száz országában hihetetlen, sok tízszázmilliós nézettség mellett Budapest promóciót végzett. Az, az, az, az hány forintot ér? Nem tudom. Hány Fogalmá... forintért lehet ennyi? Hány forintért lehet eljutni Amerikában? legyen meg annak is az állami számbevőszéke, hogy valaki azt számszerűsíti, csak ez ne utólag történjen. Tehát, hogy ezekkel a számokkal az ember tisztában legyen, és legyen valaki, aki erről tájékoztatja a közölményt, ne pedig legyenek brigádok a szószoros értelmében, amelyek egyébként vizsgálják a magyar közlönyt, és azt mondják, hogy már megint ennyivel meg ennyivel emelkedett, miközben, ha belegondol, maga a kommunikációja, Füriés Balázs révén, aki egyébként ebbe beleáll, de hát egyedül ezt nem oldhatta meg, hiszen ő egyszerre volt eszköz, ok és következmény, szóval nem volt ember, aki Egyébként ezt előtte felvázolta volna, és azt mondta volna, hogy most itt a második emeleten találtunk egy gödröt, ennek a kijavítása ennyibe kerül, és ez így, így alakul, hanem permanensen ennek a kommunikációja ment azt követően, hogy valaki azt mondta, hogy itt egy újabb összegben létrejött az az irritáció. Mint amely irritáció létrejött a, a metróhajtók révén, és ott már normálisan nem lehetett eljárni. Én ezt igen, kétségbejtően igen, találtam. Igen, igen, igen, de én azért szeretném férni a figyelmet arra, és megint nem akarok ilyen párhuzam, de ha már a cikket elemezzük, akkor erre azért kitérek. Igen, a négyes metróberuházást ellenzéki oldalról, félt verejtéket izzadva csináltam végig, mint ellenzéki képviselő. Én, én voltam a közlekedésmérő a frakcióba, én kaptam meg még Andor Kúperándristől is, mint frakcióvezetőtől a, a feladatot, utána a Tarlós Ispántól, a jelenlegi főprogramos helyettestől, hogy ezeket az ügyeket vigyem részben tehát többet magammal természetesen. Én nem. Én, én arra emlékszem, hogy ott, és most, most lehet megint baloldal, meg jobb oldali nem szeretnék a szakorgánokról beszélni. Hát ott, ott, ott minden tök természetes volt. Ott, ott azon vértizottunk, hogy egyáltalán elmondjuk például ugye ezt a fúrópajzsos fővámtéri ködbércsapdát, amiről mi is beszéltünk már a műsorban. Senk, senkinek a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy a négyes látok az húzódik, hogy a stb. Én ezzel, ezzel egyetlenem vitatkozom. Próbáltunk önnek ebben, ebben, ebben önnek felteltően igaza van, csak ezek nem úgy működnek, hogy egyrészt másrészt. Egyik se, másik se? Igen, csak én azt mondom, hogy, hogy, hogy az, a, az a közeg, aki, és most itt ebben bele lehet érteni más is, mert ugye ak akkoriban egészen más volt a média helyzet, most mindenki hogy minden egy kézben van, de egyébként az internetes, vala én holnap elindítok egy oldalt, és jókat írok, akkor, akkor azt senki nem fogja tudni kontrollálni. Tehát azért, hogy itt megnézzük, hogy például a fiatalok körében, ugye melyik a legérzékenyebb ebben a tekintetben, vagy leginkább szeretnék. Jó, következzen az állítás. Az állításom az az, hogy, hogy, hogy, hogy a, a, a négyes metró projektből az egyes jelentések szerint Olaf és a többi jelentés annyi pénzt loptak el, mint amennyiből egyébként most megrendezésre került a vizesnél. Úgyhogy ténylegesen ott van, és lehet azt mondani, hogy most az ugrótorokról ezt ér, szó. Milláteret... Értemes, könnyen lehetséges, hogy így van, csak az a kérdés, ezeket tényleg lehet -e egy lapon említeni. Tehát, hogy itt hát, a, a, a, almát hát, és a körtét lehet -e együtt említeni, miközben mind a kettő gyümölcs, de mégis nem demagógia-e az, miközben az egyik és a másik történet önállóan megáll, de amikor egymás alá tesszük azt, hogy tessék, ugyanannyi pénzről van szó, valójában nem megtévesztjük -e azt a közeget, amely egyébként érdeklődés mutat egyik és másik jelenség iránt is. Én, én, én ezeket, amiket itt most felvetettem, csak a megérte-e kategória szemléltet. De az a baj egyik felvetően. esetében, és a másik eset, tehát én a magam részéről a négyes metró esetében is ugyanezt szerettem volna, ha végigment volna, és ezt most ugyanezt gondolom a fizes világbajnokság kapcsán, és mind a kettő esetében elmaradt. Az, hogy... É igen. Itt csak érzésekről tudunk beszélni. Én a négyes metről azért tudok beszélni, mert egy tankörtársammal közösen készítettük még annó tanulmányt, hogy a négyes metró beruházás teljesen szodosleges, és annyi pénzből, ami még nem az a pénz volt, amiben a végén került, hanem talán a harmada annyi pénzt rákölteni egy rövid vonalra, teljesen fölösleges, és abból a pénzből a teljes kötött pályás felszíni közösségi közlekedését meg lehetett volna reformálni Budapestnek. Tehát közlekedés szakmai szempontból igaz, hogy mi akkor még nem 30 éves mérnöki tapasztalata látunk mögött, de másodmagammal, magammal egy kollégámmal bevizonyítottuk, és sok ilyen volt egyébként, hogy teljesen fölösleges. Ez egy dolog. A másik, az is egy kérdés, hogy ezzel a hiányzó 170 milliárdert került a végén, azt 570-ben. A 400-ét csinálják meg, akkor megérte volna? Szerintem akkor sem érte volna meg a 4 metró, mert kiszámoltuk, hogy a feléből sem kellett volna ezt megépíteni. Ellenben ugye azt beárazni, és azért mondom, hogy én szerintem itt 30-40-100 milliárd forintokat el lehetne költeni, hogy az amerikai kereskedelmi, meg egész tévékben, meg rádiócsatornákon nyomjanak Magyarország promóciót, hogy gyere ide turistaként az országba nem tudtunk volna annyi emberhez elérni, mint ezzel a két vagy három napot. Én ezt nem vitatom, de azt gondolom, hogy ez az állami számbevősség jelentésében egy fejezet, én pedig szeretném látni azt az állami számbevősségi jelentést, amely ezt objektíven elemzik. De nem, de, ne, de, de erre, erre akarok vagy erre szeretném főzni a figyelmet. Az állami számbevőszék. Forint bevétel, forint kereskedés, az, az állami, sz... állami számvevőszék idézőjelben van. De úgyis ez nincs, szerintem nincs olyan, vagy, vagy ha van olyan reklámszakember, aki beárazza, hogy ez Kereskedelmi promócióban mennyi forintot ér, rögtön abban a pillanatban elő fog állni egy másik, csak neki nem piros szemőge van, hanem kék, hogy szerintem ez fele annyi, vagy ha az másik állt elő azzal, és akkor olyan az, a, azt mondja, a Nézze, lakó, Ennek elejét lakó. lehet venni, hogyha az ember előtte elmondja azt, ami van, és akkor abban már nehezebb vitatkozni, mint hogyha utána előáll valamivel ami nyomtatott formában van, de azt már élő ember nem hajlandó megjeleníteni, hogy ezzel kapcsolatban kérdéseket ne lehessen föltenni, beleértve, hogy a kaszinó elkészül -e időben úgy, hogy abban a vezetés ott tud lenni. Ez így. Ez hogy. Én, ezek én szívből örülök annak, hogy ilyen dolgok a kettőnk együttműködését alapvetően nagyon ritkán, de alapvetően nem befolyásolják, mert így nagyon nehéz. És most ez nem egy szembedicsérés, ez egy tény. Ugyanakkor ezekkel a jelenségekkel, egy Dunapalota persze nem jelenség, a Vizes Világbajnokság körül kialakult jelenségről beszélünk, vagy a négyes es metró körül kialakult jelenségről beszélünk, e ezt már nem tudtam elérni, és ezeket szerettem volna elmondani, beleértve, hogy egy vizes világbajnokság vagy egy négyes metró az ne a politikai haszonszerzésnek legyen eszközel, nem az egyik a sport sikerek elérésének legyen a területen a másik pedig a tömegközlekedést tudja szolgálni. A, e, e, egyetértünk, én nagyon-nagyon boldog lennék, ha eljönne az az idő, amikor mondjuk egy vizes VB kapcsán, politikai hovatartozás nélkül tudnánk arról, mondjuk szakmai lakbár ez is subjektív, elmérkedni arról, hogy az a rengeteg több ezer sportoló, aki itt volt, és rettentő jól érezte magát, és full exteres kiszolgálásban volt, és csodálatos létesítmények, és még csodálatosabb körülmények és helyszíneken tudtak versenyezni, hogy ők otthon a családjaiknak, a barátjaiknak, az edzőtársaiknak, azoknak a barátjaiknak, bulikon elmeséljük a és a Budapest, annyira fantasztikus, és a Balatonfület pedig valami elképesztően szép hely, hogy ennek mennyi az értéke, hogy ezt hány százmilliárd forintos eltöltött reklámfilmekre meg magazin lehetne mondjuk egyensúlyba hozni. Ha erről tudnánk beszélgetni érzelmek, politikai érzelmek és attitűdök nélkül, akkor már egy boldogabb országban. Hát már eddig tudtunk eljutni, a jövő héten folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm a közöleműködés és elnézést az elején lévő fennakadásért. Van így. így. így. <gül> Vindermontes Zsoltot hallották, Újpest polgármesterét, a műsort az Újpesti önkormányzat támogatta. A sajátosan az itteni telefon. Avonában Ugye Attila 18. kelet polgármestere és ami is volt, a 18. keleti önkormányzat támogatja. Uh, annyiban uh, legyen futás, hogy egy magyar hillában levő nagy interjú kapcsán beszélgettem Vitermontel, Zsoltal uh, arról, ez most az én összefoglalásom a tévedés kockázatával, hogy hogyan tud egyébként elvileg kizárt esetben is nálunk politikai felhangja lenni olyan dolgoknak, tehát olyan, mintha valami egyébként, meg, tehát ami egyébként nem tudna megragadni a falon, nálunk az megragad a falon, és olyan események és olyan jelenségek tudnak politikai színezetet felvenni, amiről az ember egyébként azt gondolná, pihent adja, de ezt a szó szóval jó értelmében mondom, hogy az képtelen politikai színezetet felvenni. És én, aki készülök a nagy visszatérésre szeptember 1 itt korlátozott habzással, de azért nagyon igyekszem, azok gondolkodom, hogy a hátralevő, levő, vagy az előttem álló 8-9 hónapban mennyire fog tudni megfelelni a magam által emelt követelményeknek e tekintetben. Remélem, hogy igen. De érti, amit mondok? Tehát ugye Fakoszkárról volt szó, Metro, és aztán, aztán pillanatok alatt eljutottunk négyes metró, meg Momentum, meg Olimpia, és pillanatok alatt olyan egyenest állítottunk össze, vagy állított össze az egyik fél, és állított, és vonta kétségbe a másik fél, de jó indulattal, hogy ezek a pontok vajon összeköthetők egy egyenessel, de Kicsit tudja olyan, mintha leülnénk kártyázni, és annak függvényében, hogy nekem éppen a lap az, mire ad alkalmat, és ez szerintem most kivételesen nem is egy rossz példa, ezt e, konzervanyagban biztos kihúztam volna. Annak függvényében, miközben ön egyébként konasztázni akarna velem, én időnként lórumozom, időnként bridgeszem, időnként ultízom, annak megfelelően, hogy mire jó a lapom, és önnek halvány lila gőze nincs, hogy éppen én miért mondom azt, hogy hát most váltani fogunk, mert ő egyébként egy kártyához ültlek alasztázni, de én kedvem, és a kártya összeállítása alapján ezen pillanatónként változtatok. Igen, ez egy érdekes játék. Más hasonlata hallottam, ugye, hogy egészen rosszul szokott az ember járni, hogyha uh, úszódrendben és vizirablasabkában áll ki egy tehát Tehát uh, Pedig csak arról volt szó, hogy egy uh, baráti uh, 215 percet fogunk lejátszani egymással, és akkor ha végén kiderül, hogy nem abban a sportágban, amire a másik készült. És ha az ember hátrányosan öltözik erre a sportra, akkor nem járhat jól. Nyilván ebből azt következik, hogy legközelebb már a hátizsákban az elérhető populári sportágoknak az összes felszerelését elhozza, és ezt magára húzza. Sőt, ha látja, hogy az ellenfele esetleg olyan öltözékben jött, amikor az alkalmat kihasználhatja, akkor esetleg ő is megteszi vele még egyszer ugyanezt, és akkor innen már eh, ott tartunk, hogy eh, a vonalit beszélgetések azért, vagy a, a lényegről eh, szóló beszélgetések azért egy kicsit eh, háttérbe szorul. Nem hasz. kicsit, nem jó, egyébként szívemből beszél, pont ezt akartam mondani, hogy én az elmúlt időben elfáradtam, és szerintem a közeljövőben még jobban el fáradni attól, hogy csak a beszélgetésekről olyan réteget, ami egész egyszerűen nem tartozik oda, miközben ebben közmegegyezés van. Tehát, hogy lefuttatunk egy beszélgetést valamiről, és amikor az a kérdés, hogy mi történt az Üllői 402-ben, amire egyébként a beszélgetés vonatkozott volna, azt mondom, ugye ne haragudj de erre már nem maradt idő. <gül> Na jó, en, en, en, ennek örvén akkor most nem húzom tovább ezt, vagy ezt, ezt a rítes nem nyújtom tovább. Ugye volt szó, de most már itt van a kertek alján ez a keddi 14 óra, és előtte nem biztos, hogy a Rádió Nagy Nyilvánosság előtt beszélgettünk, ahol ugye a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötött pályás kapcsolatának kialakítására vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárásról lesz majd egy milyennek ennek a neve? Közmeghallgatás, vagy ez mi Közmeghallgatás, Közmeg, igen, akkor jól igen, mondom. Igen. Azt, uh, tudom a sóhajtása mondani, az minek szól? Annak szólt, hogy most ez egy kicsit uh, bonyolultabb helyzet ennél, mert azóta még nem kaptam uh, pontos választ arról, de bizonyos esetekben változtatást tervez a, a, az infrastruktúra fejlesztő ebben az ügyben. Most konkrétan a nyomvonalról beszélünk? Uh, nem, ez még nem, ez, még, ez még nem jutott odáig, hogy a nyomvonalról. Akkor miben tervez változtatást? A nyomvonalban is, de a közveghallgatás nem a nyomvonalról szól. Az még egy környezeti hatástanulmányról, ami egy ilyen eljárásban egy nagyon szükséges elem, hogy minden egyes érintett település Oké, okay, de ebben hallgatás. milyen változás van? Ebben jelen pillanatban gyakorlatilag az a változás van, hogy úgy tűnik, hogy a meghallgatásra talált, és amit még a... Kezdem előbből is legyen kicsit, ja. kicsit zavaros leszek, mert talán még egy picit időben korábban vagyunk, annál nincsen pontosan lehetne a pontos kivitelezésről beszélni, mert még most is van néhány elem, és nem csak a 18. kerületet érintő részben, ami még mozog ebben a, ebben a fejlesztésben. És most sikerült úgy tűnik, hogy az egyik elem egyik pontjainál azt a megoldást megtalálni, amelyik optimális lehet abban a tekintetben, hogy nem érint lakó ingatlanokat. Ingatlanokat, természetesen érint, de ipari ingatlanokat, benzinkutat, nem tudom, micsodált a, a nyomvonal, de lakó ingatlanokat nem érint. Uh -huh. Úgy tűnik, hogy hajlanak a, a jó szóra, és, és úgy tűnik, hogy ö, ö, nyilván ők is érzik ennek a dolognak a nehézségét, és ebből kifolyólag egy picit hajlandóak újra tervezni. Csak az a helyzet, hogy azért nem lehet még pontosan a nyomvonalról beszélni, mert az az úgynevezett környezeti hatástanulmány, amit egy részletesen nagyjából, hát most mindig a háború és békére szoktam hivatkozni, hogy olyan vastagságú kötnediben küldtek ki nekünk az egész nyomvonalra vonatkozóan, az nem tartalmazza pontosan a kritikus részeknél, a, a kritikus uh, helyeken azt, hogy ez az most pontosan milyen mélységben tervezett, alapúban tervezett, rézsűben tervezett Átvezetést, hogy egyetem hogyan tervezik, az szükséges-e hozzá, hogy ténylegesen szanálás vagy nem. Tehát ebből kifolyólag ez a, ez a, ez a típusú beszélgetés még egy picit korábban van annál, de Könyörgöm, ez kedden lesz, majd csütörtökön beszélgetünk, akkor Igen, ezek szerint ma még nem de lehet de tudni, még... hogy kedde mi lesz? De, de a nyomvonalról még pontosabban nem lesz szó. Tehát az a, hogy a nyomvonalnak a, ez a típusú ö, beszélgetés a nyomvonalról még elsősorban itt nem fog szólni. De ha máshol van a nyomvonal, nyomvonal akkor magát a, a terület, máshol van a terület is, és akkor maga a, a környezeti hatások is másféleképpen alakulnak, vagy hülyeségeket beszélek? Tulajdonképpen igen, de így, mert 30-50 méteres távolságokról van szó, ipari területek, illetve uh, esetlegesen... Jó, akkor azt árulj el, hogy mi lesz kedden. Hát ezt én is szeretném tudom. <gül> <gül> <gül> hogy pontosan mi lesz kedden, mert... Uh, Ki lesz, lesz ott? Az... Tehát ott lesz ön, uh, ha ott lesz. Uh, uh, hát tulajdonképpen, ha lenne újra, nyílva az egészet. Aha. Ha, ha, ugye... Én akkor fogok mindenféleképpen ezen a dolgon részt venni, hogyha ennek egy olyan típusú értelme lesz, amit... amit egy Jó, menjünk egy pillanatra mondani, vissza. Ha ez... lefújja a nif, akkor arra való tekintettel vonja vissza, hogy, amit az előbb mondott. Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, Ebből még egy picit reszelni kell. És mondom, az a, az a Ez az egyébként, mindenki, ha így, e, így lenne, miközben az eredményét tekintve jónak mondható, ez egyébként a kivitelezésnek a határidejére nincs rossz hatással? Hát nyilván minden rossz hatással van a kivitelezésnek a és Ezt tudjuk, hogy Magyarországon főleg abban az időszakban, amikor brutális mennyiségű megrendelés érkezik minden típusú mérnököl, akkor egy ilyen típusú Működjön mérnökök, mérnökök azért, száma meg nem ebben a párhuzamosan nő. Hát ez, ez így van. Igen, akkor? E, aztán majd utána a következő dugulásnak a kivitelezésnél van. Tehát e, akkor nyilvánvalóan ez, ez, ez jelent egyfajta, egyfajta e, hogy mondjam, csúszást vagy. Jó, de akkor az Isten adtan nép most, akkor, akkor most figyeljen, menjen el, ne menjen el, mit csinálja az Isten atta nép? Ez az, az időpillanat még az, és még ezt szeretném arra mondani, hogy bármilyen furcsa is. Én többször írtam lemelet le már a névnek, és kértem, azt, hogy a pontos ténylegesen beszélgetésre és, és vitára alkalmas nyomvónatá, hogy legyenek már olyan jók, és adják át nekem küldjék el e-mailben, vagy mondják meg, hogy hova menjek érte. Ezt is megteszem, de ezt nem tették még megeddig. Most nekem azért? Mondta volna korábban, hogy ismerem a vezérigazgatót, megteszem, de a mostani vezérigazgatóval nem vagyok kapcsolatban. Hát elvileg nekem... Van a nexusom, mert korábbi BKK munkatárs volt, sokkal nekem jó kapcsolat. Meg talán nem Nexus kérdés, hogy elküldjék, hanem talán azért elküldjék. ez... Hát igen, csak azonban, hogy küldtek nekünk egy anyagot, ami mondom, akkor, amit a háború és béke. De abban pontosan a lényegi részek nincsenek, kibontva és kidolgozva, mert az egész... De ez már azt követően derült, hogy sikerült elolvasni a háború és békét, meg kiderült, hogy nincs benne a háború és béke. Így van, így van, így van, így van, végignéztük, a kollégákon arra az hogy pontosan kíváncsiak vagyunk, és amire pontosan kíváncsiak vagyunk, ott pontosan nem látjuk az, amit, amire kíváncsiak lennénk. Ennek ellenére természetesen éltünk a gyanúfajjal és a félelemmel, hogy ez egy esetleg tartalmazhat egy olyan típusú tanálást nagyjából egy fél-túzakötője egy tucat ingatlan esetében, ahogy ott láttuk, ami számunkra kedvezőtlen volna ezt többen módon módonan is felé szóvá tettük, és ennek az lett a végeredménye hogy ők szóban ígéretet tettek arra hogy lakó ingatlan szanálásával nem járó projektet fognak elébocsájtani aminek következtében így fogják a, a Jó, a a ez az anyagot szépen... fejlénk tovább, tovább küldeni ez még nem érkezett siker, sikerültak, hogy nem teljesen lényegtelen kérdésre <tos> nem, te. nem, nem, nem, ez egy nagyon lényeges kérdés Ezről az a helyzet, még nem, nem, nem van. Nem, nem van, ez így jó. Nem, van, nem, nem, nem vagyunk olyan helyzetben, Igen. hogy el, talán uh, tudjuk pontosan, hogy, hogy mi az, uh, mi az, mi az építetőnek az álláspontja ebben a kérdésben, hogy most akkor szóban persze hallottam másokszor olyat, hogy megígértek valamit, aztán utána nem az történt, úgyhogy ezért én még addig nem vagyok nyugodtam egy írásban, ezt nem látom. Oké, okay, ez nem pőzök komment. Tehát, újabb jegy és bérletkiadó automata jelent meg a repülőtéren, ami örvendetes. Újabb és újabb járatok vannak, miközben ahogy hallom, eh, ahogy mérnökből kevés van, lassan pilótából is kevés van. Ugye az alacsony eh, ár, meg sok minden más következtében, függet attól, hogy az Air Berlin most éppen csődbe akar menni, bár a Ryanair meg azt feltételeződött, hogy ott valami kartel van, tehát mindenki valamit külföldön is látnak, mindenféle összeesküvést. Uh, tehát ez örvendetes uh, de miközben az újabb jegy és kiadva innen a Sztregova utcából nagyon melegen üdvözlöm, azt kell, hogy mondjam, hogy mint uh, gyakori tömegközlekedő valami egészen ázsia, nem, nem mondok ilyet egészen borzasztó körülményeket tud teremteni uh, az, hogy ezt a rohat uh, elektronikus díjrendszert nem tudja bevezetni Magyarország, és most szándékosan nem a BKV-t, a BKK-t mondtam, szóval komolyan mondom, lassan ott tartunk, hogy ott tartok, hogy azt mondom, hogy tartsuk meg ezt a rendszert, mert ez nagyjából múzeális értékű. Tehát amikor belegondol abba, hogy a szigetről jövet, ott áll Két ember egy szikszalag mellett, de, hogy, ahogy az apukám mondaná, a gálája menjen ki annak, aki egyébként ezt így csinálja meg, de hát ugye nálunk a különbre azért nem nagyon adnak, vagy csak néhányszor. Tehát ott áll két BKV alkalmazott, az, hogy ők egyébként hogy néznek ki, az megint kinézet rasszizmus lenne, de nem tudja az ember megállni. Szóval én ezt értem, hogy az ország nem tud kiállítani olyan BKV dolgozókat, akiknek valamilyen normális ruha van, akiknek megvan a számú foguk, akik beszélnek a magyaron kívül, egy idegen nyelvet valamilyen módon, vagy minimálisan nincs nekik foguk, nem beszélnek semmilyen idegen nyelvet, de legalább udvariasak. De ilyen sincsen, de most csak olyasmit mondtam, aminek a jelentősége tízes skálán. Hát, most nem fogom beárazni, de most azt gondolja, hogy lukasztó van náluk. Lukasztó. Tehát megjelenik az ember a jegyjel, és mint régen a mában, Sándor György, pögy, pögy, pögy, kilukasztják a jegyet. Figyeljön, Ugi úr, állító. Ilyen nincs sehol, ezt meg kell tartani. Ne legyen online, ne legyen semmi elektronikus díjrendszer. Maradjunk így, és legyünk bizonyos szempontból Európának a legvidámabb barakja. Hát igen, legyünk unikon, persze. Tehát lehet fotózkodni, szelfüket csinálni a lyukasztó bácsikkal. Nem, senki nem fotózkodott, kemény, csak kemény, olyasmit kemény legyen legyen látott. Tehát kemény, kemény, hogy volt De hogy volt kemény. hogy ezt egyszerűen nem, nem, nem. Csak azt mondom, hogy ez egész valami, hát nem, tényleg, szavak nincsenek rá. Um, én csak egy példát tudok, tudom, hogy ezt, ezt -e már, hogy az egyik nemzetközi projektünk e, indító megbeszélése volt, ahol az egyik hűszeri e, kolléga nő. Éppen a, a közös vacsora helyszínére igyekezett uh, az egész csoport a, a belvároson keresztül, a, a mindenőmű Kisföld alatti vasúttal, és csoportjegyet vásároltak mindenkinek ott a kezében a megfelelő jegy, kivéve ennek a szegény hölgynek, aki pont a bűszeri irodának a vezetője, és uh, őt megállította egy semmilyen nyelven nem beszélő, egyébként semmilyen módon uh, kommunikálni nem képes uh, uh, ellenőr és uh, egy gyakran meg elég csúnyán megalázta, és a kísérő kolléga mondta, hogy az, én, hogy az ő személyére vegyék már fel ezt a, ezt a büntetést. És a ő kifizetje, meg a, ragaszkodott a közeg ahhoz, hogy azt az hölgyet fogta meg. Őt fogja megbüntetni. Az ő adatait írja fel. Vég egyébként kicsit kellett volna, mert ott voltak. Nagyon fél, jó, hogy ott mondjam, mert nekem van egy tartozásom, valakit fel kell hívnom, aki feljelentett a Mávnál egy kalauszt, aki kirakott egy magyar nyelven nem beszélő valakit, aki a vonaton akarta kifizetni a jegyét, de ezt nem hagyta az illető. Egyből a büntetéssel együtt lévő összeget mondta be neki, amit az illető nem értett, leszállította, miközben egy utastársa felajánlotta neki, hogy kifizeti. Ezt az index hozta, és aztán talán Gábor volt olyan szíves és összehozotta a hölgyel, akivel nagyjából egy hónapal ezelőtt beszélgettem, aki följelentette ezt a aki egyébként ne akarta megadni az azonosító számát sem, és így járult hozzá maga történetével az országimincshez. Én el, de de jó, csak a csak az hogy a nagyon, nagyon, nagyon röviden összefoglalva, hogy a magam filozófiáját mondjam, szóval... Nekem mindig volt egy hihetetlen vonzódásom az eleganciához, mert valami olyasmit láttam benne, amit most nem fog tudni jó szavakban önteni, de valahogy, valahogy vonzott engem. És. Uh, uh, Mára, mire eljutottunk, addigra olyanok lettek a körülmények, hogy ezt már elmesélni se nagyon tudom, mert, mert maga az, amit megfogalmazok, az olyan mértékben nem él az emberek fejében. Annyira kikoptatta azt onnan a hétköznapi élet, hogy időnként magam is elbizonytraldom, hogy amikor én az eleganciáról beszélek, akkor vajon én ugyanarról beszélek-e, mint 10, 20, 30, 40, 120 évvel ezelőtt? És itt most leengedte valósult. Tehát amiben az van benne, hogy ahogy van jól, ahogy van. Uh -huh. Én azt gondolom, hogy nem így van jól, ahogy van az embernek folyamatosan. Jó, csak én azt életek, mond, az egyetlen az dologra az az emlékezzen vissza, és aztán egy másik konkrétum, emlékszik, amikor ott ültünk az önszolgálati autójában, mentünk e, valahova, és én különböző dolgokra rákérdeztem, és néhány szor azt mondta, hogy jé, ezt én sem vettem észre, meg fogom kérdezni, hogy mi ez. Tehát, hogy az embernek a szeme, és az egész létezése hozzászokik ahhoz, amiben él, és egy külső elemnek kell jönnie ahhoz, vagy hosszabb szabadság után kell az embernek rádöbbenni arra, hogy itt van valami, amit én korábban nem láttam. Ugyan mi ez? És ettől teljesen, tehát hogy ez, ez, ez sincsen benne, a, tehát a, hozzászokunk ahhoz, ami nekünk nem tetszik, és aztán amikor hozzászokunk, akkor ha valaki föltesz egy ezzel kapcsolatos kérdést, akkor már nem is mondjuk azt, hogy nem tetszik, hiszen annyira hozzászoktunk, hogy azt mondjuk a másiknak, hogy okvetetlenkedik. De, ez így van, de azért, azért kell az embernek nagyon gyakran elmennie, és most nyilván nem akarok külön kiemelni e, régiókat az országban, de azért, e, azért, hogyha az ember gyakran jár e, Nyugat-Magyarországon, gyakran jár egy-egy kiemelt, és most számukosan nem akarok egy pozitív példaként sem hozni egy-egy kis -egy kisvárost vagy mezővárost ahol azért bizony, euh, még a kriszárat is derékszögben euh, vannak írva, és úgy vannak. Tehát ezek. ezek, ezek Jól ezek beszéltem, én, én nem áll. azt várom el, ugye megbeszéltük, hogy Svájc és Németország egyes részei, vagy Ausztria mennyire unalmas, Jó. hogy a porszemek is vigyázva állnak, ha egyébként ott vannak. Én nem azt mondom, a kettő között van egy átmenet. Hadd kérdezzek arra, ami 19-én és 20-án lesz, 18 kellett nemzetközi grafit és találkozó a kerületben. Igen, ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, most már viszonylag hosszú ideje adunk otthont a Szemere-telepi vasútállomáson egészen közel, a Fejéhegy egy 1 egyes termináljához, a falak mentén egy ilyen nemzetközi graffiti fesztiválnak, ami azért érdekes, mert egész Európából érkeznek grafitisek, és időről időre megfestik ezt a... Ő Marjából mutatta nekem ezt a területet, jól beszél, ezt akartam pontosan kérdezni, hogy egyébként van ez szabad falfelület, vagy valójában az előző grafitik tűnnek el, és kerülnek újak a helyükre? Is, is. Mindig van egy kicsit újabb terület is, és, és, és az előzőek is, tehát minden évben csissítik, felülírják őket. Ez azért is érdekes, mert ez, a, ez az utcaművészek és az utcaművészek világa azért kicsit olyan, mint a Piszkos Fredben, amikor a is Jó, de most úgy képzeljem el hogy, hogy előttünk van ez a fal, hogy ezt, fe, ezt felosztják, és akkor mindenki fe, kap egy... Persze, persze. Ha netál, olyasmit kérdezek, amit nem tud, most... akkor az nem baj, de azért azt nagyjából tudja, hogy hány ember uh, fog eljönni? Körülbelül 40 40-60 uh, ember lesz, aki uh, az utolsó különösség. Ami az azt jelenti, hogy nagyjából mindenkinek 4-5 méter széles fal felület jut körülbelül. Nagyjából igen, nagyjából igen. És mindenki azt fest, amit akar. Többé-kevésbé igen. Van egy tematika, ami mentén szoktak festeni, és ezek, ezek mentén alakult ki. Mekkora külföldi érdeklődés? Volna... Bocsánat, a figyelek elnézést. Bocsánat, csak annyit szerettem volna mondani, hogy mivel, mivel ezek egyébként ezekben a, ebben, a, ebben, a, ebben az utcaművészetben, akik eljönnek ide és elkezdenek festeni, nagyon híresek. Próbáltam a szingapúri alvilághoz hasonlítani a hierarchiát, Ha megfestik ezeket a felületeket, azért érdekes, mert ugye utána nem fogják felülfesteni őket. Tehát itt ö, van egyfajta hierarchia, és tisztelik azokat, akik erre a falra felfestenek, és ez azért érdekes, mert ez egyfajta, ö, túl azon, hogy vizuálisan érdekes és jó dolgokat tesznek ezekre a falfelületekre. Egy, egy esztendig biztosítja azt is egyébként, hogy nem olyan feliratok fognak oda kerülni, hogy szeretlek ilyen ő meg ö, ö, jövő héten találkozunk itt és itt típusú dolgok, hanem egyfajta vizuálisan végig gondolt ö, utca művészeti dolgok. Meghívásos, vagy pedig ők jelentkeznek rá, be? Hogy Ez ez meghívásos. Meghívásos, ez egy, ez egy, ez egy nemzetközi szervezet, és ennek ez egy éves ö, ö, magyarországi, ö, illetve egész európai, egész pontosan egész európai, hiszen európai. Tudja az, hogy nagyjából egész, hány embert hívtak meg? Húzva vannak ö, pontosan nem tudom, de körülbelül 100 közül volt, amely kibottaknak a száma. És abból hányan fogadták el? 40 és 60 között, várhatóan. Hazai, -e? a a száma. Hazai erők? Hazai Körülbelül olyan fele, fele Ami azt jelenti, hogy ha valaki oda elmegy 19-én és 20-án nyilvánvalóan nappal, akkor látni fogja azt, amint ezek a graffiti készülnek? Így van, így van, így van. Sőt, tehát, hogyha a Facebook oldalat, oldalt ajánlhatom, akkor a BP18 és a tovább 18 e, Facebooknak a Facebook őkotéján e, lehet látni, a tavalyi vagy a tavaly előttének van egy nagyon jó folyam, 40 másodperces versfilmje is, ami, ami mutatják, hogy hogyan készültek. Bár most az időjáráson most nem lesz... Hát 20 idően, nem, de 19-én igen. Hát igen, határ esetben nagyon déltől, holott után fog esőt mondanak. Hát nem tudom, mennyire fogja elmosni majd a falról a festéket és a festőművészeket a fal mellől. Azt nem tudom, hogy es esőben lehet-e greffitit készíteni, de azt tapasztalhatja, hogy egyébként az elkészült graffiti azok esőtől nem kopnak. Persze, ezek nem vízolthatóak, ezt csak félig meddig tréfában mondtam ezek. Akar, akkor... még, egy dolog, még egy dolog, és ez most teljesen az agyam hátsó részéből került elő. Írtak arról, hogy hétfőn ne nagyon akarjon senki se dolgozók vagy dolgokat intézni, mert valamiféle munkalasítási sztrájk lesz, ami az önkormányzati dolgozók fizetésével kapcsolatos. Erről a saját önkormányzatát saját idézőjelben vonatkozóan tud valamit mondani. Egy percünk marad, de ez az utolsó pillanba jutott eszembe, és kedden nem lenne jó ezt kérdezni. Ne, nem hiszem, hogy de nekem nincsen ilyen típusú információ, a legutolsó osztályban sem vett részt senki sem a 18-é és szerintem most sem fog senki sem ebben a munkalasító Jó, fogod. lehet, hogy hétfőnőre telefonál a közperc hogy végül is akkor ez a közmeghallgatás lesz-e, sem. Persze, persze, mindenképpen. Nagyon ja. szépen köszönöm a rendelkezésre állásra. hallásra. Viszont hallásra. Önök Ugi Atilát hallották, a 18. kelet polgármesterét, a misata. 18. keleti önkormányzat támogatta. Ezzel a mai műsor véget ért. Elérhetőségem holnapig, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. dörö.fi kukac, gmail.com Viszont hallásra.